Ekin dezagun batera, bota hor dagoa sistemari. Gazte mugimenduko eremu ezberdinetan lan egiten dugu gazteak gara. Gaztetxe eta gazte asambladetan, neska taldeetan, unibertsitateko ikastetzeko ikasle asambladan, musika taldeetan, proiektu komunikatiboen garapenean, jaietako gazte konpartxetan edo seksualitate azkearen inguruko batzarretan, antolatzen gara besteak beste. Sistemaren aurka gaude, eta eremu ezberdinetatik egiten diogu aurre. Kapitalismo patriarkarrak eremu guztietan zapaltzen gaitu. Itotzen gaituen sistemaren kateak oso desberdinak dira. Saritan oso zutilak, bai, baina gazteok aspaldiekin genion ofentsiba eraikitzeari. Gazte gazte eta ez gaude konforme. Errebeldea gara, feministak. Amalurra defendatzen dugu, ikasleon eskubideak defendatzen ditugu, seksualitate askea bultzatzen dugu, independentziarekitzen dugu, herri kultura defendatu, landuina aldarrikatu, espazio askeak eraikitzen ditugu eta honek denak egiten gaitu indartsu. Badakigu sistemaren joku arauak gutxi batzuen boterea bermatzeko sortuak daudela eta horregatik eraikitzen ditugu egunero gure joko arau propioak, herri-herri eta erem guztietan. Hori da gure indarra, milaka dinamika eta ekimen abiatzen ditugu bestelako jendarte libre bat eraikitzeko. Beraz, indar horiek guztiak bateratuta, garaitezinak bilakatuko gara. Ekin dezagun batera, topatu aitezen. Bai, badakigu, gure helburua handia da oso, sistema kapitalista patriarkala patriarkalasunchitu eta besteleko jendartereredua eraikitzea. Nora bide honetan ezinbestekoa da kontrako gazte ualdea osatzea. Indar guztiak topatzeko bidean ekin dezagun batera Euskal Herriko herri eta txoko guztietan. Sistemare joko araua zapustu eta geureak mai gainan jartzera. Bide honetan gazte mugimendua indartzeko Arranean topaketa batzuk burutuko ditugu urrengo ikasturteko azaroan. Hala ere, hemendik eta azarora bitarte ez gara geldirik egongo. Asteburu honetatik aurrera, gazte mugimendua elkarlanean martxan jartzeko herrialdeetan asamblea irekiak burutuko ditugu. Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroatik hasita eta gainontzeko herrialdeekin jarraituz. Beraz, hari deialdietara eta parte hartu. Eraiki dezagun gure jokaldia. Bota hor dagoa sistemari.